Tak na praxi v dělosti jsme si vybrali jako objekt dech. A to je tradiční objekt vstupu do praxe v dělosti. Ve všech buddhistických tradicích praxe v dělosti vlastně začíná uvědoměním si dýchání. To je tež vlastně křičené do jogické tradice, které, ať si to některé budistické tradice nepřeji, vlastně buddhismus je též její částí. Nejprve je etická disciplína, pak je disciplína těla, zvaná asana, pak je disciplína Dýchání, pranayama a nakonec disciplína vědomí, samády. Vnější samády pomocí světských objektů, jako je dech, barva a tak dále. A samády, které přesahuje rámec světa, které je pak objektem osvobození. Ať si toto osvobození vysvětli, jakýmkoliv způsobem vlastně veškeré tradice spočívající na učení jogy mají vlastně tento postup. Včera jsme též vysvětlili, někteří z nás zde ne nebyli, vlastně i dělosti, jak v každodenním životě poznáme, že praktikujeme dělost. Vysvětlili jsme též, že koncept dělost se vysvětluje jako paměť neboli upomínání, znamená tedy paměť, upomínání. A vysvětlili jsme též důvod toho, proč se dělost jmenuje paměť neboli upomínání. Nebo my si pamatujeme jenom to, co v nás udělá hluboký dojem. A to právě si tež upomínáme. Upomínáme v tom smyslu manifestace toho, že si něco upomínáme, je to, že to nezapomínáme, Že doslova, že tento objekt nám není ukraden. Ukraden čím? Ukraden jinou pozorností. Teď jestliže praktikujeme vdělost, praktikujeme pozornost, která je zaměřená na jeden objekt, ačkoliv my si můžeme být vědomí Mnoha objektů zvuku, barvy, tělesného počítku, vůně tady za mnou a tak dále. Ale koncentrovat se můžeme jenom na jeden objekt. Protože se koncentrujeme jen na jeden objekt, můžeme si být plně vědomí toho, Těch objektů, které vlastně jsou objekty našich počítků. To je třeba si uvědomit. A ten objekt, právě na který se koncentrujeme, ten vnímáme, včera jsme vysvětlili, důvodem v dělosti je stabilní vnímání. Vnímáme ho stabilně, takže naše vnímání, ačkoliv si je vědomo druhých objektů, není od eh, objektu vnímání, který jsme si vybrali jakožto příhodný pro nás, není od toho objektu odpoután. To je bdělost. A tento stav dělosti, pokud nepraktikujeme systematicky, vlastně nemáme vstup do buddhistické meditace a nemáme vůbec vstup ani do praxe jogi jako takové. Čili dělost je vlastně vstup do praxe jogi. V buddhistickém pojetí do praxe pochopení nejáství všech objektů našeho poznání ve světě je třeba si to uvědomit, je třeba o tom kontemplovat, je třeba to zažít především. Jestliže to nezažijeme, neuvidíme, že bez faktoru bdělosti právě vlastně mysl je bláznivá a absolutně neschopná Schopnost právě přichází praxi dělosti. A schopnost čeho? Schopnost rozlišit toho, co je, jak jsme mluvili včera, co je pro nás příhodné, co je pro nás nepříhodné, co je zdravé, co je nezdravé, co nám prospívá a co neprospívá z hlediska praxe bodysatvu, co prospívá stejně tak nám, tak i ostatní. Bez rozlišení. Čili dle buddhistického učení praxe začíná vírou ve smyslu přesvědčení. Jestliže máme víru a na přesvědčení, naladíme se na etické chování. Jestliže se naladíme na etické chování, praktikujeme vdělost. Jestliže praktikujeme vdělost, máme základ pro praxi samády. jestliže nepraktikujeme vdělost, nemáme praxi, nemáme žádnou máme žádný základ pro praxi samády. A praxe samády je předpoklad moudrosti. Jestliže nepraktikujeme samády, nemáme předpoklad moudrosti. Ačkoliv víme mnoho věcí, nemáme předpoklad moudrosti ve smyslu buddhistického pojetí. Ve smyslu moudrosti toho, co odstraňuje utrpení. A toho, co utrpení přináší, nemáme prostě možnost jasného rozlišení. Jestliže máme toto jasné rozlišení na základě bělosti, pak praktikujeme, jak už jsem se zmínil včera, nestranost, která přivede do našeho vědomí stav. Prašrabdy, včera jsme vysvětlili, stav čeho? Stav jasnosti a uvolnění. Čili jestliže praktikujeme vdělost a toho bychom si měli být vědomí, tak naše chůze se mění, naše dýchání se mění, naše mluva se mění, mluvení se mění, Veškeré naše jednání se mění, protože se stává zdravým, prospívajícím. Bez, jak už jsme se zmínili včera, jestliže, nepraktikujeme, jestliže praktikujeme bdělost, stav bez bdělosti se nám postupem času, jestliže naše meditace, opravdu má pokrok a jestliže v nás nachází koren, v většinou z nás meditace nenachází koren. Přestože víme jisté věci, meditace nenachází koren, protože nepraktikujeme bdělost, A z pak může vyrůst strom, strom poznání. A e, proto, právě proto e, Buda učí, že e, existuje jediná Jána, jediná cesta, a to je praxe bdělosti. Teď e, různé tradice tuto praxi vysvětlují jinak pomocí jiných prostředků, ale e, vlastně e, i soucno bdělosti je stejné. Soucno v dělosti je praktikovat stabilní vnímání, stabilní počítek a stabilní vědomí. To, ty jsou založené na, právě na praxi v dělosti. Bez praxe v dělosti žádný stabilní počítek, žádné stabilní vnímání, žádné stabilní vědomí. A co z toho vychází? utrpení a jakým způsobem vnímáme utrpení? Tím, že se stotožňujeme s poskvrněním našeho vědomí. Jestliže se stotožňujeme s poskvrněním našeho vědomí, trpíme. Jenomže člověk, který nepraktikuje vidělost Ačkoliv má poskvrněné vědomí, on si toho není vědom. Ačkoliv jsme v, v táboře, neprátel, my jsme myslíme, že my si to užíváme, protože nemáme vdělost. Ačkoliv eh, nám hrozí nebezpečí i nebezpečí smrti, my si to užíváme, protože nemáme vdělost. Proto bdělost bude vysvětluje jako jediná cesta. Jiná cesta není. Na základě bdělosti pak přichází veškeré pozitivní faktory, zdravé faktory, prospěšné faktory, které nás učí. To je právě cesta, jak se vyhýbat utrpení. Jestliže tyto prospěšné faktory nepoznáme, pak nemáme... K tomu, jak se vyhnout utrpení. A teď je třeba pochopit, proč Buda vysvětluje praxi dělého dýchání jakožto vstup do cesty. To jsem též včera vysvětlil, někteří nebyli zde přítomní. Je to proto, protože dýchání je to, co spojuje naše tělo a naše vědomí. My nemůžeme dýchat, jestliže nemáme tělo a nemáme vědomí pohromadě. Jestliže máme tělo a vědomí pohromadě, máme vše. Vše, co na tomto světě z hlediska bolistické perspektivy můžeme poznat, je právě Tělem a vědomím, které jsou pohromadě. Jestliže nejsou pohromadě, nic nemůžeme poznat. V tradici jogy společné, jak v nebuddhistické tradici, tak v buddhistické tradici, je to vysvětlováno příkladem slepce a krypla. Naše situace ve světě je situace slepce a kripla. Ať jsme si to vědomí nebo ne, je to tak a je to třeba poznat. Tento příklad můžete najít i v bulistickém učení, i v Mahabharata a v ostatních spisech, které mají eh, vztah k tradici jogi. Co to znamená? Naše oko nevidí nic, bez vědomí, které je podklad vidění. Jestliže nemá oko, nemá podklad vědomí, nevidí nic, je jen kousek masa. A vědomí se nemůže hýbat bez prány, bez dechu, který je vyjádřením prány. Dech je vyjádření prány, bioenergie. No a jaká je naše situace? Kripl si sedne na ramena slepce a povídá, zvedni se, jdi dopředu, jdi doprava, sedni si, odpočiň si, pracuj. Hm? No a tak my fungujeme. A vše, co zažíváme, zažíváme v tomto rámci. Tento rámec, říkáme mu v buddhismu pět agregátů existence, říkáme mu dvanáct základů poznání, oko a barvy, až po vědomí a objekty vědomí, osmnáct elementů poznání, oko, vědomí oka a objekt oka, Všechno tohle je prostředek k poznání darmy. Všechno tohle z hlediska budistického pojetí je právě darma. Naše zkušenost je darma. Proč je naše zkušenost darma? To jsme vysvětlili eh, před chvílí. Protože v naší zkušenosti neexistuje žádná podstata. Jestli, že neexistuje žádná podstata, vše, co zažíváme, je darma, ale my to nevidíme jako darma. My to vidíme jako já, ty, jako on, jako dobré, jako než špatné, jako co se nám líbí, jako co se nám nelíbí. My to nevidíme jako darma. Ale darma je objektivní. A my žijeme v iluzi Skutečnosti, která je absolutně subjektivní, která pro většinu z nás z objektivitou vůbec nemá nic společného. Proto Buda učí, že my bytosti žijeme ve snu a my si představujeme, že tento sen je skutečný. Až ve snu umíráme a ve snu se zrozujeme, a ve snu prožíváme to, co je mezi zrozením a smrtí. Protože nepoznáme, že vlastně co, vše, co zažíváme, je Aby jsme to mohli okusit, potřebujeme bdělost. Jestliže máme bdělost, budeme mít uvědomění. Jestliže budeme mít uvědomění, zachováme si, čisté vědomí. A cílem cesty osvobození je právě prostředky, jsou právě prostředky čistého vědomí. Vše, všechny tradice, co buddhismus má za svou dlouhou historii, jsou jen prostředky praxe čistého vědomí. Jiné prostředky nejsou. A z, z prostředků čistého vědomí právě Buda chválí prostředek bdělosti vůči dýchání. Právě proto, že dýchání obsahuje všechny složky naší zkušenosti. Jak jsme vysvětlili, dýchání je. Most mezi vědomým a tělem. A tento most mezi vědomým a tělem je též počítek. Bez počitku nemáme most mezi vědomým a tělem. A dle buddhistického učení Náš sen je právě založen na nepochopení počítku. Jelikož ne, ne, nechápeme počítek, žijeme ve snu. Když se probudíme, pochopíme počítek. Jestliže se neprobudíme, počítek nepo, ne, nepochopíme. Jestliže nepochopíme počítek, nepochopíme utrpení. Jestliže nepochopíme utrpení, nepochopíme konec utrpení, nepochopíme cestu ke konci utrpení. Proto Budha vysvětluje utrpení jako závislé vznikání. A závislé vznikání je začarovaný kruh. A tento začarovaný kruh je možno jedině rozbít pochopením počitku. Pochopením počitku můžeme odstranit nevědomost, která je příčinou našeho utrpení. Jestliže lpíme na počitku, vytváříme karmu. Jestliže vytváříme karmu, co se děje? Vytváříme ne, nevědomost. Vytváření nevědomosti a vytváření karmy je jeden proces. Jelikož vytváříme nevědomost, vytváříme karmu. Jelikož vytváříme karmu, vytváříme nevědomost. A proč vytváříme karmu a vytváříme nevědomost? Protože nemáme praxi v dělosti. A na základě v dělosti nemáme praxi uvědomění. Aby jsme dosáhli v a uvědomění tradičně podle buddhistického učení, bychom jsme měli začít na základě jistých etických principů a na základě eh, jistého eh, ovládání asány a ovládání eh, s asánou spojeného dechu, hm? pak eh, praxi samády. A tyto stupně vlastně se spojují. To neznamená, že první musíme provádět to a pak ono. My, naše etické principy dozrají jedině, když budeme praktikovat ty ostatní členy. A ty ostatní členy dozrají jedině, když budeme praktikovat etické Etické chování, etické precevzití. Hm? Čili se jedná o věci, které ne, který se nedají oddělit, ale my je oddělujeme, aby jsme je pochopili jako jeden proces. Stejně tak praxe v dělosti my oddělujeme v dělost vůči tělu, v dělost vůči počítku, v dělost vůči vědomí, v dělost vůči objektům vědomí, které jsou spojené s praxí probuzení. My je oddělujeme, aby jsme je mohli dát dohromady. Jestliže je dáme dohromady, pochopíme, že vlastně všechny pravdy jsou jednou pravdou. Jestliže nedáme dohromady, nepochopíme, že všechny pravdy jsou jednou pravdou. Jestliže nepochopíme, že všechny pravdy jsou jednou pravdou, budeme se držet hm? našeho poskvrněného vědomí a jeho rozlišování jako objektivity, která, které vlastně s objektivitou nemají nic společného. Mají s objektivitou společného jenom to, že jsou na pozadí objektivity, které nevidíme jsou na pozadí dármi, kterou nevidíme. Proto právě praxe v dělosti je tak důležitá. A praxe v dělosti je neroz... se nedá roz... rozlišit od praxe samády. A proto vysvětlím, jelikož máme tak málo času, vysvětlím, podle tradice Yogačary, která je vlastně standardní v učení čínského tibetského buddhismu, devět stupňů prebývání v mysli v učení se samády. Jelikož náš tento krátký kurz za chvilku končí. Je Jeho téma, jak Lukáš navrhoval, je Mahajánové pojetí praxe v dělosti. Spojíme to trochu hm, v rámci možnosti s Mahajánovým pochopením. Proč. Eh, Tradice yogačáry, která je standardní tradice v, v pochopení praxe šamata i vypašana, ačkoliv nemusíme souhlasit s e, jejími principy. E, praxe šamaty a vipašany je standardní vysvětlení praxe, e, praxe Šamaty vypašané je v yogačáře tradici standardní vysvětlení. Yogačára tradice je tradice yogi, buddhistické yogi, yoga, ačára. Ačára znamená chování. Chování jogínu je praxe právě šamata vypašané. Jestliže se chceme chovat jako jogini, co máme dělat? Praktikovat šamatá a vypašená. A všechno ostatní jsou jen prostředky k tomu, aby jsme v této praxi uspěli. Čili vlastně budhistická yoga, budistické chování, chování v józe, chování v buddhismu je praxe šamaty a vypašené. Proto je to vlastně všechna učení ústí z této praxe. Ať jsme si toho vědomí nebo ne. Jestliže si toho nejsme vědomí, pak tež nemůžeme v naší praxi uspět, ať se snažíme jakkoliv. Jestliže nevidíme, že naše praxe spojení naší praxe se šamatou vypasanou, ať se snažíme jakoliv nedosáhnem toho, po čem toužíme. Teď v učení bodhisattva praxe Takhle bych to položil. V praxe šamaty jako základu moudrosti v učení žáků je vysvětlována v Abhidarmě jako osm druhů samápaty. Osm druhů samápaty vysvětluje samá samády, správné samády. Osm druhů samápaty, jak všichni z nás, co studují buddhismus, asi ví, je osm prohloubení v jemných formách a ne, čtyři prohloubení v jemných formách a čtyři prohloubení v neforemných objektech, které i, i za doby buddhy byla vlastně tradiční výchova joginu a nejen joginu i e, Brahmáni, kteří se chtěli naučit vedy, naspaměť, praktikovali tyto prohloubení, neboť ty dávají možnost silného vědomí, silné mysli. Bez silné mysli nemáme kapacitu se dostat na druhý břeh. Aby jsme se dostali na druhý břeh. potřebujeme silnou mysl. V rozprávách budy v Jhána je napsáno, že tak jako ten, kdo chce přeplavat velkou reku Gangi, v gangu a neumí plavat, no tak ten je velká pravděpodobnost, že se uprostřed utopí. Nebo že dojde k utrpení. Jenom ten, kdo umí dobře plavat, si může dovolit přeplavat velkou řeku Gangu. Samozřejmě přeplavat řeku Gangu z této strany na druhou stranu znamená přeplavat z, z naší zkušenosti utrpení do zkušenosti, která transcenduje utrpení. A plavat neznamená nic jiného než praxe šamaty. Praxe samády. A silná mysl, silnou mysl právě získáme praxi těchto tradičních prohloubení. Ovšem v, v učení bodhisatvů, ačkoliv Toto prohloubení též, těchto osm druhů prohloubení též je vysvětlováno jakožto obsah samády. Důraz není tolik na těchto osm druhů prohloubení, které jsou tradiční výchovou jogínu v buddhistické tradici, ale na spontánní prezenci. Vědomí na e, objektu. Toto, tato spontánní e, přítomnost vědomí na objektu, který potřebujeme, je účel samaty. A na základě tohoto poznání pak vlastně šamata se tež spojí s vypasanou v jeden celek. nebo ten předmět, který nejvíc potřebujeme, je právě prázdnota. A my pracujeme na prohloubeních v, v objekty ve světě, aby jsme nakonec se mohli prohloubit právě do této prázdnoty. A v základní buddhistické tradici proč právě praktikujeme na základě dechu a podobných objektů? Aby jsme si uvědomili, stejně tak jako Buddha si uvědomil, že pokud objekt je spojen s světskými vlastnostmi, které jsou vznikání, zanikání, No tak tento objekt nemůže se stát objektem osvobození. V samády, jestliže jsme v prohloubení vědomí, nemáme utrpení. Ale když vyjdeme z tohoto stavu, pokud nepronikneme to, co objekt, který je nad přechodnost všech jevů, Vrátíme se do stavu utrpení, protože jsme nevyvrátili příčinu utrpení, která podle buddhismu příčinu jáství, která podle buddhismu není nic jiného než ulpívání. Pokud jsme neopustili ulpívání, Nemůžeme se vyhnout cyklu utrpení. Tedy jak se dostat k této schopnosti spontánně držet vědomí na potřebném objektu. To je právě vysvětlováno devíti stupni prebývání v samatě. A ty si aplikujeme na meditaci na dech. Hm? Teď první vysvětlíme tyto stupně, pak se vrátíme k meditaci na dech a na techniku, kterou jsme probrali včera, tedy na vidělosti vůči dechu v celém těle. A doufám, že získáme aspoň jistou začátečnickou jasnost. Tak krátce řečeno, jelikož za chvilku půjdeme ham. -ham Krátce řečeno, těchto devět stupňů přebývání v, v cestě utišení je stápajaty, samstápajaty, jak to je, stápajaty, samstápajaty, avastápajaty, upa stápajaty, damayaty, šamoyaty, vyupa ekotý, karoty, samádijaty. Hm? požádáme naše otřítele. Tady Lukáše, aby mě pomohl s překladem, co znamená stápajaty. pajaty. Stá je stá, odchovený stát. Stápajaty postavit. Hm? Je to Tak. Postavit vědomí na objekt meditace. To je první krok. Včera jsme o tom mluvili, jestliže objekt meditace je dech, postavit vědomí na dech. A včera jsme to o tom též mluvili, jak postavíme vědomí na dech že si ho budeme počítat nebo že si ho budeme uvědomovat nadechuju se, vydechuju se nebo použijeme nějakou mantru aby jsme na ní nezapomněli Každý kole, každá kulička je nádeh, výdech. Hm? No, tak pracujeme až mysl získá kontinuitu na tomto objektu tomu se říká sam stápa jaty, sam znamená dohromady hm? že mysl prodlévá na objektu meditace a má tam kontinuitu. To je základ. Jestliže nemáme tento základ, nemáme žádnou meditaci. Ani samata, ani vypasana nebude možná. Jak už jsem se zmínil včera, nepraktikujeme šamatu ani vypasanu, jestliže Objekt šamaty a vypasaný není jasný. A objekt šamaty a vypasaný bude jasný jedině, jestliže v našem vědomí udělá silný dojem. Hm? Jedině jestliže se ho budeme upomínat. Je to tak? Kdo upomíná? bdělost upomíná. Jestliže nemáme bdělost, tak budeme si upomínat, co? Budeme si upomínat naše, že jsme unavení nebo to, co jsme udělali včera nebo co budeme jíst k večery. No a kde je meditace? Meditace není žádná. Proto jsme vysvětlili, obzvláště je důležité pochopit, jestliže chceme chápat, yoga, čára, postoji k meditaci. Všechny objekty meditace jsou mentální objekty. To jsme vysvětlili včera. Právě proto meditace začíná, když odpojíme mentální vědomí od vlivu smysl, pěti smyslů. Pak mentální vědomí může zůstat, získá schopnost zůstat na Objektu, který potřebujeme, aby jsme meditovali. Ať už je to jakýkoliv objekt, ve vaší tradici vizualizace nebo e, cokoliv. Hm? Jestliže tuto schopnost nemáme, tak e, ať děláme, co děláme, e, nejsme v meditaci. A jestliže nejsme v meditaci, meditace nemůže Mít svůj účel. Účel meditace je přetvořit poskvrněné vědomí, které se spolehá na naše malé rozlišování založené na nevědomosti, v moudrost. A buddhistická moudrost je věda neúpívaní. Teď, jak jsme vysvětlili včera, začátečníci ve vědě meditace, ve vědě samády, což je vnitřní věda jogi. Hm? Všechno ostatní je vnější věda jogy. Vnitřní věda jogi je věda samády. Jestliže nemáme samády, pak i vnější věda, nem, jako je etika. Eh, asana, pranayama, nemůže přetvořit naše vědomí v moudrost. To, bohužel, dnes většina učitelů jogy si tež není vědomá. Kolik učitelů jogy už jsou si toho vědomí? Jestliže Nemáme přístup k vnitřní Józe, no tak nemáme přístup k přetvoření vědomí z nevědomosti dané ulpíváním na, na naši malé rozlišující mysli v moudrost. No a teď, jestliže v prvních stádiích, dvou stádích, Praxe šamata, meditující musí vynal, jelikož ještě nemá moudrost a jeho vdělost nemá pevný základ, protože nepraktikoval. Jsou meditující, kteří praktikovali v minulých životech, i takové jsem poznal, kteří okamžitě se dostanou do stavu samády, protože praktikovali dřív. Když jsem byl v Bromě, tak jsem měl za úkol učit jistý samanera. Byl jeden 18 letý novic, jenom jsem vysvětlil, co mám dělat, co se na dech, u nosních děrek, a co dál. A tak, jak dlouho se soustředil, no, stále se můžu soustředit. No a viděl se. Nějaké změny, jo, tam je nějaké světlo, je, co s tím... A to světlo trvá, jo, stále tam je, tak... E, jdi do toho světla, spoj se s ním, no, jo, a co dál? <laughs> Ale e, většina z nás prostě e, musíme bojovat, hm? jinak se tam nedostaneme. Je to tak? Takových případů je málo. To jsou obzvláště talentovaní lidi, kterých je opravdu málo. My všichni bohužel na to nemáme. Tak musíme bojovat. A bojovat znamená tolerovat různé frustrace a různý... Nepříznivé stavy, protože máme víru, že to, co děláme, nám opravdu pomůže. Protože máme zkušenost toho, že ta hrubá hrubé vědomí, s kterým pracujeme, je opravdu utrpení a že potřebujeme ji zjemnit vědomí, aby jsme poznali, co je skutečná slast. Praktikovat šamatu je praktikovat skutečnou slast. Tato skutečná slas je založená právě na čistém vědomí. Smyslová slas nemůže trvat, protože je hlouba. Ale tato slas může trvat dny i týdny. Ale ta slas nepřijde, pokud se nenaučíme pevnou vů s pevnou vůli Tolerovat ty různé naše nejistoty, nepokoje, které nás odvádějí od objektu meditace. Hm? Čili pokud se snažíme sílou vtáhnout mysl do objektu meditace, budeme stále nějakým způsobem zleva nebo zprava frustrovaný, protože tak to nepůjde, tak žádnou slast nepocítíme aby jsme pocítili slast, musíme praktikovat vdělost. A ta vdělost přijde jedině tehdy, když poznáme na vlastním těle, že to tak nejde. A to poznáme jedině, když budeme praktikovat, když praktikovat nebudeme, tak to nepoznáme. No a jestliže to poznáme, pak budeme, začínáme praktikovat s přímým poznáním, knižkách to nikdy nepřečteme, s prýmným poznáním toho, co pro nás bdělost opravdu dělá. A tak se dostaneme do vyšších stádí prebývání v samatě, o kterých budeme mluvit po obědě. Teď už je jedna hodina. No tak jo, tak jdeme ham, ham.